شبهات بعض په بیان د فرزګاره اختیار وکي او شبهات پر خودل قال الله تعالی وتحسبونه هینا اذا خبر تاسو باندې مونږ لچ منافقان را پاسیدل او د الله د حبيب په بیبي بدناميو لګولا وهو عند الله اوogad الله پونېزباني اور ډېر لوی د ګناه خبره وقاله تعالی فرمایلی دی الله چې او چد دی ان ربکل بالمیرثات استا بهشک استا رب مورچ کې دی پټګوري هټول ورڅخاریه وغه چا لغکاری نه وان نو مان ابن بشیر رضی الله عنه د نور مان ابي بشير رضي الله عنه نن واعتقال دي فرماي سميتو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل ما وريدي دي در رسول الله صلى الله عليه وسلم نه چي فرمايلي ان الحلال بيين نلال مخاره دي وان الحرام بيين او حرام مواضحه دي هر عقل مند دي في جنيب وَبَيْنَهُمَا نه همما مشتې هاتون په من ددي کې انسان ته پاغې کې اشتباه چې دا حالالدي کهرامدي لایاله مهمونه کكثيرو من الناس نهپېجنې غیرره ر ډیر د خلکوونه فمانیتته ق شوبهات چا چې ځان ددي شوتونونه مساتونوبراللی دیې وای د دفاعت د خپل دین او د خپل عزتو کو خپل عزتم دخل کو د خبرو نو ساتلو او دین محفوظ کو وم وقاف الشبهات ارا سوچ چې واکي شبهه توکي وقاف الحرام نو واکي بشي په حرامو کې کر رائل کشقن کے حول الحما دی گری بیزی سره غیر چا پیر د شیر چراغا نا یوش کو ان يرتع فی ان قریبہ چدی بفدی کی مسری الا خبر شی و ان لکل ملک حمن ذ هر یو بادشاہ د پارش راگا ويمم منوزایو نه وی اغه نه عوام نه کولې شي الا وان ان الله محارم اما ممنوزایو نه د الله اغه د الله محارم ني الا وان في الجسد مدغه تن خبردار په بدن کې وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً يَتَكَلَّمُ بِهِ ۖ خَبَرًا ۚ قَدْ عَلِمْنَا سِرَّهُ وَجَهْرَهُ ۖ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً تَتَكَلَّمُ بِهِ ۖ إِذَا أَصْلَحَتْ كَلَّتْ سَمِعِيَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وتول بدن شمشی وایرا فسادت کله چږي کی روانه او فساد راشی فسدل جسد کل تول بدن کی فساد راشی الا وهي القلب خبردار او غزړه دے آ غزړه دی زړه ک سمشی ار سب سمشی متفق علیه و رواه اوری بات کړه دي د والو من دې حدیث مین ثروقن بالفاظ المتقارباتن وقنو ترکو صرف الفاظ متقاربه و سرا وانا سن رضی الله عنه دانس رضی الله عنه نو روایت ته ان نبی صلی الله علیه و الی وسلم نبی دې السلام مندر و تمر تنوکجره فتوریک پلا رکی فقاله فرمایللي له اوله اننی خاافو که دا نوې زیېګ منتهکوونه مننسه د قطې چې دا چرته د ذکات نهنی او ځخو د ذکاتشي نهرم لاقلته نو دا به م خوړلی وه وعن عن النواس وعن النواس ابن سمعان رضی اللہ عنو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انقالالبرو حسن الخلق نیکی صدا کلی اخلاق دی ولسم ما حاک فی نفسک او گنا صدا چستا پا دی زڑک شکا وکرہتا ائیت ول علیہ الناس او ته بدغنی چې خلق په خبر شي رواه مسلمن ها کا اتردد فیه لکه تردد غونځي چې ګور سرخ کولې تعریف د الله حبیب د گناو کو گنا چې پزړ کې درته استراب او پریشانی او تردد شي اته چې خلقو لپا ته نه رواه مسلم ان ها قد تردد فيه اغي کې تردد غو ته شک اچي وان وا بسطب نماعبد ان رضي الله عنه قال له فرمایته تو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زراغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم ته فقال جيت تتصلوا بالبر مي تراغله تپوش کې د نیکي بارکه خلته نامه یاو قربان زه دني کو به را کتا پوس نراغله فقال استفتي قلبك تفوسو کد زړونه دي زړونه دي فتوا غواړه البير ما اتمهنتی له النفس نیکيا ور چزړ ورتاو نفس ورتمتمنوي ورتمان نه دي له قلب اوزره پی مطمئنوی نفس پی مطمئنوی ولیسم ما هاکه فین نفس گناه غده چه اشک او تردد پی داکی پزن نفس کی و تردد فی او تردد پی داکی پسین اوزرکی و این افتاک ناس و اگر که فتوه در که تالا خلق و اگر کفتو در کوي تا ته خلق تعالی خلق داغي باره کوي فتوه در کوي اگر کتال خلق داغی بارکی فتوه درکی او افتوک دوارو یو مانا اے افتاک الناس و افتوک فتوه درکی خلق او دوی تاتا فتوه درکی حدیثن حسنن رواه احمدو و الدارمیو فی مسنده امام وان ابي سروا بالكسره عن ابي سروا والفتح ابي سروا يا ابي سروا عقبه ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ابنت ابن ثلي ابي ايهاب ابن عزيز دبر نكاحه ث ولود ابي ايهاب ابن عزيز فاتت امرات وخذ وترغلي وفقالت غيوي اني قد دعوته عقبه وی ما خوک بتم پیور کنی والتی قط تزو وجبه ها اواغی خزیلمیم پیور کنی چی داد پنی کاغستی دادوار رزائی خور و رور دی فقال لها اقوک بورتوی معالم ونکی اردوعتینی مالا خوبة تا ما تپی را کری ولا اخبر تینی او ندی خبر را کری فارکبت ایسور شو صحابی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینی منواری تراوئے ته مسلی رپا ردوم را رلی راوئے فسالهو تپوسیو کو دو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ امی کیفا وقت کی, کی لا سرنگ یووی لشوینی ففارقہا لوځو دا کړیو د روک روقه باندې که زوجن غیره اپنې کای غسته و نه زوجن غیره هغه نکا کړو د خاون برصاله رواه البخاری لوګر دې دې چې بنا بر شک د الله حبیب دی احتیاط حکم ورته فرمایل وانی الحسن ابن علی رضی الله عنهما قالها فاست و ما يا دکړی د در سوړنلا صلی الله علیه و سلم دا پرې دا ما یری بوڅی شک کې دیچه الا ما وسط لا یری بوڅی شک کې نه اچ رواه ترمذی وقر حدیث حسن و صحیح مانا اترک ما تشکفی پرې دا غږی شک پکې کې و خزمالا تشکفی اور ونی سا غږی شک دی پکې نیوی وعن عائشة رضي الله تعالى عنها دم المومنین عائشة صدیقی رضي الله تعالى عنها نده وآیت قالت بیوئی كان لی ابی بکر صدیق ودع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه ودفار غلام یو غلام يخرجو له الخراجا رایستو بی دل ار خراج خراج دی چې مالک په غلام کم مال د دمیاشتی مکرر کی وکان ابو بکر یا کلو من خراجی ابو بکر رضی اللہنو بدد دا وکس اب نخوراک کونو پدبان اجد رزی کم مکرر فجا یومن بشین رات لیکلو یو رس په وحی فاکل منه ابو بکرن نا ابو بکر رضی الله عنہ ته فراک کړو فقال له الغلام غلام وربیل تدری ما هذا تال فتر داسلی وخول فقال ابو بکر رضی الله عنہ ما هو داسو کنتو ما کلیو دیو انسان دا شو قال كنت تكهنت الانسان ما كهانات کړو دی انسان د پار په جاهلیت کې کاه <قا> کاديته چې خبر د راتلون کې حالاتو ورکي بغیر د دلیل شرع او د دا و کوي چې زه پهغی به پوهږم حالان کې پهغیب د الله نه بغیر برسووک نه پوهږي وما اوسل کاه نه او مات ته ک الا انی خدعتو نه الانېو ومار سره دوکه کړ وه په ما سره میلا شو ذراي کما ته بدرې كهانتهغه اکل تمینو چې تاته خروفات خلا ابو بکر یده وردن کو ابو بکر رضی الله عنه لا سو غت خپل پوخله کی فقا کل شی ان فی بطنیه ولټی کو هر یوشه چې پخېټه کی تا به انتها تقوا کني دا پچا لازم ندی چې په او په هیره یو حرام یو خړو چې دیږي غنې ولټي کې الخراج شون یو شید یزلو سیدو غرځوی دل ر مالک العبدی پمړی یو د دی ورکی دادې لس سیدی مالک تاهر اورز او باقی کا سب د عبد د فارویې ویماره شلو پيرا کا نور استاوي وان نه او مرب نخاب زی ال لاان هوکان فلمهاجری نه نهولین فرس کړي و د به ط الم نه تمه د سلور زرا دپاره ارربته عافین څلور زره لیبنی تلاسهته عافین و غم او د خپل بچې د پاه درې نیمزرووه فقيله لهونه د تول هو من المهااجین. دم د مهاجرینو نه فلي معنا قصته ولې د ځکه ما کړې قالاينما هاجر به ابو هو وي دغه ما شوو فلار ته حجرت کړي یقول ليس هو کمن هاجر بنفسه دغه دا غا چا په مرتبه کینې چې په خپل هجرت کړي او دا دغه کومه اله تقوا او پرزګاری او رواه البخاري وعنة ابن عروت السعدی السحابی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلم لا یبلغ العبدون رسیگی بندان یکون من المتقین چی دے دی شید تقویدار پر ازگارنا حتی یدعا تردی چی پریزی دے ما غلابا سبیجے کی باکنی حضر اللی د وجهې د یاې داغ نه چوي کې ګناوي رواهو ترمیځ او وقالله هدي س حس نو <تصفح> <دو دیو> فکرکر <تصفح> درته وککوو چې بعضې چې زونه به پریددي د دی وجه نه چې ځان پې دګونه نه خلاص کې